Guztua tahitza, hoja urgen egunaren dako autatu izan den lema. Guztua edo jenaria eskoran ez den gai bat baita, tahitza eskoratik kanpo ere eskoraz emaiten ahal baita. Hoztako, elkarte ezberdinek hainbat animazio antoratzen zituzten, dena guztuaren ingurukoak eta euskaraz. Adelaideu da jazp, urginako martxuka elkartekoak, egunaren bilduma eta ondorioa egiten dauku. Bizkin tresesgar iuditzen duut inguruan direntahillerguziak e, irudimena, eskulana eta ola garatzen maiituteak e, behar den guzia ongi garatzeko eta gauzak ikatzeko berazzinanez uste duut behar politekkeela garatu ez bakarikk meagittzen maina Euskallekko guzietan, eta ustutz in iniciaziazioa biziki desberdina eta polita dela. Bisitarienaletik den eta haik bazen, Niagittze eta baiionako udalekkoak ere. Hoxen partaidia den anaiz holtzomendik aipatzen auku egun hunek zer ekartzen duen. Ebe ide kuidura bat, bestea hoxen ezagutze, elgar ezagutzea eta ikustea hau hainitzi biltzen dira da, gau hau frango ikusten alira aktivitate dezberdinetan. Euskaraz bizitzearena eta ezanutana eh, gauza dezberdinak ikastea, dezkubritzea eta eta berba gurasoak ere urbilaraztea uh, olako egunetara. Ta hiligen ondotik, eguna goxoki bururatzeko, askaria eta ikusgahia zuten, jode imagoa ta tiritatxo, hirien lagunak elkartaren partetik. Beraz haujak eskola tikanpo ere euskaraz mintza ditezen, espero dezagun holako ekimena garatzea.